Lakini licha ya operation kufanikiwa, kilifanyika kitu cha ajabu sana, ambacho kimiacha utata mkubwa mpaka leo hii. Kwanza kabisa, kabla hatu jefika mbali, naomba nieleze jambo kidogo. Kwenye operation yoyote ile ya kijeshi, kuna kuwa na rules of engagement, yani ni namna gani au katika mazingira gani, mwanajeshi anatakio kushambulia au kutumiesi laha. Na anarusiwa kuitumia kwa kiwango gani na ni maswala gani ya kimaadili thidi ya adui, anapaswa kuyazingatia. Lakini, kwenye operation ya namna hii, mfano hii ya baras. Kutokana na ina ya adui ya ni Westside Boys, rules of engagement zilikuwa open. Kuhusu Westside Boys, walikuwa wanatakio kuzingatia utashu wawo na waledi wakijeshi namna kwa kabili, アウコー・ウガニング・ギネ・オリュー・シワ・コー・ア・ビラ・コスイタ・ラキニ・ウナポ・カビリアナ・ア・ドゥイ・ウア・パタウミア・ネ・ナ・ウカワウア・ウォーテ・アウ・ハタ・ a ス・ yani、i m a アニ・キジ・キ・ i t a キ・タ・パ・カダ・ム・ナ・マイティ・ミアン・ビリ・ウィ・ウィ・ムウェング・ナ・ジ・アミ・ア・キ・マ・タ・イファ・イ・イ・イ・メジ・ア・ジェシ・ラコ・イ・タ・コアジ・ニ・レー・ザ・コア・コー・コー・ナ・キ・ト・チ・ニ・ウ・タ・キ・リファニカ・ Baada ya uparishni kukamilika, chino kuzadieshi la Uingereza, zirianza kusomba Maithi kutoka kijiticha magi Beni na Gibiribana. Kitemdo hichi cha kusafirisha Maithi za dui si chakawi dake de kame Dana zaki Vita. Kwanini ulipanya hivi, Maithi za West Side Boys ziri kuwa zina pile kwa wapi? Kim Singi ni mimaliza kuelezea uparishnioti ya Baras. ambayo ilifanyika nchini Sierra Leone na makomando wa S.A.S. kwa kuseidiana na wani para. Lakini mwishoni nideleza kuwa kuna vitu katha vina zoa utata mkubwa kuhusu oparechni hii. Moja ya vitu hivi ni kitendo cha chinoku za jeshi la wingereza kwa naikana kusomba maiti za wapigenaji wa Westside Boys. Kitendo hichi ni chaajabu sana. Kubeba maiti za adui kutuka kunye uwanja wafita kama ambavu nilisema Kwa mara ya kwanza, tarifa hii ilivujishwa na raia mateko wa Sierra Leone. Waliokuwa wanashikiliwa na Westside Boys, ambao waliokulewa kutokanda na uparishini hii. Raia hawa, walidaikuwa, walipokuwa wanaingizwa kwenye chinoku kwa jiri ya kundulewa. Chinoku ambazo, walipakizo ndani yake zirikuwa zimitapaka damu nyingi sana. Kwa fikra ya raka raka mtu ungeweza kudhani kwamba, Labda adamuhiyo imetokana na wanajieshi wao waingereza waliokuwa majeruhi na waliokuwa misafirishwa kutolewa kwenye uwanja mapambano na kupendeke kwenye media kivita ambayo ilikuwa mipaki katika pwani Afrika Magharibi. Lakini wananchi hawa mateka waliokolewa walisisizakuwa adamuhizo kwenye chinoku zilikuona nyingi sana washiria kwa uwanja ni watu au miili mingi sana. ili okuinasafirisho kwa, kwa pamoja kutolewa kunye vijijivi magibeni na giberibana. Wakaropoka kwamba, waliona mihili ya wapigenaji wa Westside Boys, ikipakiwa kunye chino kuna kuondolewa vijijini magibeni na giberibana. Baada mapambano kuhisha, wanzoni jeshi la wingereza halikutoa jibulolote. Lakini baadae walitoa tarifa isio rasmi, na katika tarifa hii isio rasmi, Wali kanusa kusafirisha miili wa piga nchi wa westeri seiri bois, toka kareka uanza kwa pamba ano. Lakini kamu asimavvyokuwa huwezi fikia pembe kili jeshi la ngome. Ndicho ambacho kilioa kuta gesi la Uingereza, sikuchacha baadae vigiji vigirani ambavo vinatumia mtorokele. Wananchi wakiwa wana chota maji kwa matumizi nyumbani, filianza kutoka visa hivyo kuo kataviumgo zebinadam Tony. Yani, leo watu wanaunamigu. Jioni mkono. Keshe omara inaibuka mili kabisa. Bisa hivi vilikuwa vingi sana na hatimai watu wakanza kuisi ni kitu gani hasa. Ambacho jeshi la wingereza walikifanya siku hile. Nathari ya hii ambayo wengi iliwajia vichuani ni kuamba, mili hile ya wapigenaji wa WC Side Boys ilipokwe na sombo na chinoku kutoka magibeni na giberibana. Ilikuwa inatupa kuni mtoroquel ni wakumbusha kuamba kama mbavio niilezea karikama kala hikuwa rules of engagement karikama operation hizi likuwa open kuamba ma komando wa litrusi wakuwa kwako kadri utashuwaa utakavua nguzaa walitupaswa kuchizungatia ni kurejesha salama nyumbani wanajeshuwaa wambao wametekwa na west side boys lakini japokuwa walikuwa na uuru wakuwa. Ilikuwa inaleta ukakasi kidogo kuuwa watu mianne, yani wote ni wapigenaji wa Westside Boys, au hata nusu ya otu. Haikuwa inaleta picha nzuri sana. Kwa namna fulani, jeshila uingereza badala kuonekana mashujaa, wangegeuka na kuonekana makatiri kunye jamiya kima taifa. Kwa hiyo, hii nazarii ambayo ilianza kujengeka vichoni mwa watu kwamba. Yeshi la Uingereza alirisomba miili na kuitupa ndani ya mtoroke elianza kupata mashiko zaidi na kabla mambo hayajia ribika zaidi Yeshi la Uingereza alirua paa sao afunya giumbo ili kujisafisha wakatoa tarifa ya orasmi kuanza kabisa walikire kutoa chino kusafirisha miili wa pekenadio wa West Side Boys Yeshi la Uingereza alirigeleza kuwa. Walifanya hivyo kwa lengo la kuifikisha miili hiyo kwa idara ya polisi ya Sierra Leone kwa ajili ya utambuzi. Maelezo haya, ya likuwa ya na mashiku kwa mbali lakini kuna swali ringine linaibuka. Kwanini miili hiyo isingeachua kule vijijini magibeni na giberibana na zoezi la utambuzi kufanyika hapo? Swali hili halijapata jibu sawi ya mpaka leo hii. Swali ringine. Wao, jeshi la wingereza, wanasema esi ya yesi wali uwa wapigenaji wangapi wa Westside Boys? Tarifa rasmi ya jeshi la wingereza, wanadaikuwa jumla wapigenaji 25 wa Westside Boys, ndiyo wali uwa uwa. Nini nikitendelea? Uzikose katika sehemu nyingi futa. Mwandaaji ni Habibuanga, mimi naitu ananiasaidi ga.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 Kwanza inokuwa muda wamtejawako pele ni raisi kuwa fikia wotejawengi na kuabeberehisi zaidi, lakini tatu utapata matukio mazuri asa kama South ina jumbe vina vutia. Former Entertainment tunaiweza kazi hii. Tunadhimu inaiweza kukuisha huri, kukuandalia, lakini nipia kuismuliya kazi yako na ikalleta matukio mazuri. Timu hii yao. Iki simamio na Dennis Mpagaze na Ananias Edgar tunajivunia watu yao wengine tu wambao amethubotu wa kufanya kazinasi na kupata mradi yeshomzuri wa kile wana chofanya. Huduma zetu nutaenge nesaidi omakalaza wasifo yani profile kuwatubinafsi out asisi matangazo yabia shara makunga mano yadini mbalimbali na yu mengi neyomengi lakini nipa kutenge nesaidi omakalama lumuya sherai zandoa send off na mikutano mbalimbali. Tembeliam fumo wetu amitandaoni wa huduma kwa watengia kupreshe oda ya kolero kupitia www.membership.formaentertainment.com au tupigi ya kupitia nambar za simu zifuatazo sifori sababu hano tato nane nane sita tato sababu sifori au sifori sita tano tisa tisin na nane ishir na sababu sitemi na nane forma entertainment a s ッション。